И третата идея, с която ще завърша великия Алхалач. Щастието е коварна иллюзия. Който се е отказал от щастието, се е спасил от едно потайно зло. Казва, какво ще прави щастливия човек, когато отиде сред боговете? Ще изчезне. Защото не става за нищо. Защото всяко зло трябва да изчезне във високите полета. Щастливия, преди ви казах, че това е най-безполезното нещо в света. Щастливия човек. Щастливия човек, казва Алхалач, много ще се разкаива. Блаженният човек никога не се разкаива. Мъдрият никога не става Мъдрият никога не става щастлив. Мъдрият става безпределен. Става безкраен. Който познава истината, не е от света. Казва Алхалач, мъдрият е постоянно и вечно заед с Аллах. Щом сърцето ти е нечисто, казва Алхалач, тогава ти си мисулманин или християнин. Естествено. «Що ме чисто сърцето ти, ти си река от светлина?» Казва. «Видях мрака и затанцувах. Мрака не ми устоя. И той ме възкреси. Скритият в мрака ме възкреси. Аллах отвън ми изпрати мрак, а отвътре ме обви с златна светлина». Но как да говоря за това? Казва Алхалач. Спомняте си, преди говорихме за него, те го режат на парчета и той хвали Бога. Той знае, че всичко е от Бога и се вкоренява в Бога, но не за вечността, той надминава и вечността. Навлизава в безкрая и в мистерията на Бога. Казва, мракът се оказа опора. Казано по друг начин, няма по-голям дар за света от Голгота. Това е голямата чест, насочена към достойния човек. Само който има любов, може да види красотата на Голгота. Заслепите Голгота е бедствие. И Алхалач казва: Нямам нужда от джамия, затова и е мусулманите и в Ислама са настръхнали от Него, да не горим че час е част от съфите. Нямам нужда от джемия, защото Аллах ме повика. О, Аллах, Ти ме научи да превърна инквизицията в празник и в тайнство. Човекът е изпратен в света, за да стане сам явен за себе си. Да види себе си собствената си същност, и да познае себе си. И казва Алхалач: Аллах ме научи да любя, а не да вярвам. Нямам време за вяра, защото само когато любя, аз образувам Аллах в себе си. Без искреност, ти си беден. С искреност, забележете, ти си глупав. Ще повторя. Изключителен, Суфи, без искреност ти си беден, с искреност ти си глупав, Но ако се умееш да съединиш искреността си с истината, ако се умееш да съединиш изкреността си с истината, само тогава спасяваш искреността си от бедност и от глупост. Тоест от превидната искреност. Когато казали на Алхалач «Иди в джемията, за да разбереш истината», един мисълманин Алхалач му казал «Аз истината я получавам от Аллах, а не от джемията. Светът не може да ти дари живот. Само от голгота можеш да изтръгнеш тайната на живота. Само от тежко страдание, само от голям мрак – можеш да изтръгнеш тайната на живота. И за това еретиците минаха през огромни страдания на инквизицията. Избраните от Бога. Винаги са минавали. Спомням си за Иван Рилски. След време ще ви разкажа. Спи на една скала много години в пищери. От древина време се отчаива. Казва, дали дявола не води води в пътя? Дали да се върна? Идва брат му и му казва, намира го в гората и му казва, най-хубавите моми в селото ти чакат, особено там една комшика. Той се разплаква, насълзява се, но нищо не казва. И накрая казва, ти не идваш, там имаш ученик, който също ти чака. Пак се разплаква и нищо не казва. Заминава брат му и след време и по-късно разбира, че това е свят човек. Иван Рилски само му казва, такъв е Божия път. Спокойно, искрено и така нататък. Но след време ще ви разкажа с подробности, защото винаги се минава през големи мъчения. Така озрява Бог, така е озрял в Него. Така. Еретиците минаха през страданията на инквизицията, защото бяха призовани. Аллах ги познаваше много добре. Еретикът не се заблуждава никога с религия, той търси изключително Бог в себе си и в другите. Той не си губи времето с религия. Джамията никога не може да излъжи един еретик. Той е познал Аллах в себе си и затова, казва Алхалач, кепенците на джемията са затворени. Тогавашният исламе е настръхнал от думите на великия Алхалач, но той е държал на истината а никога на хората, на обществото или на исляма. Всяко добро направено без Бога е семе на злото. Еретикът познава само една джемия, една единствена джемия. Това е чистотата, това е чистото сърце. Единствената джемия, това е чистото сърце. Това е джамията на Аллах. Хиляда учени не струват, казва Алхалач, колкото половин суфи. Хиляда учени не струват, колкото половин суфи. Обясних на едно място в София и казах, всички учени не могат да създадат една муха. Забележете! Една муха, една боболечка. Толкова са безпомощни, но иначе си мислят, че знаят много. се ще ви кажа някои тайни за махата. Пресей себе си, казва Алхалач, докато не остане нищо от тебе. Значи така да се пресеиш, да не остане нищо от тебе, за да не пречиш на Бога и Бог да може да се настани в тебе. Тогава ще разбереш какво е тайната на живота. Който е изгубил Аллах, доброто му е болно. Той няма добро. Ако злото е силно, то е силно. Когато злото е силно, Бог го е подкрепил. Защото има идея. Защо Бог атакува злото? Понякога. Защото и то трябва да се учи. Злото всякога руши, но има друго зло, което идва и разрушава Него. Винаги има едно по-силно зло. Сещам се, преди да завърша в София, стана въпрос за смешните афоризми. За два. Единия, а, правилно е, вижте как една част от народа, как мъдро лавя нещата. Правилно е, дето хората гласуват за политиците. Защото тези политици избрани, трябва да се понесат вината. Те просто попадат там, и другото. А, политика първо това е една болест, първо това е човек, който си търси билята, после той се я намира и от цялата работа той си прави погрешни изводи. Много точно, много простичко, така и трябва да е. Красиво, ние ще ги обичаме, каквито са, но в народа има нещо, което. Дреме ще говорим нали, на Нова година. Последната лекция. Така. Алхалач, злото може да бъде човек, а не дявол. Забележете, злото може да бъде самия човек. Нали, хората питат, къде е дявола? Еми, има го някъде, просто с образ, с говорене, с всичко. Настанил се дявола. Казва, открих светилището в мрака, а не в джамията. Ако нямаш любов към Бога, ти си враг на себе си и на хората. Ако нямаш любов към Бога, каквото и да говориш, ти си враг на себе си и на хората. Аллах обича всички учения, но хората обичат само своето учение. Ето, отново простичко и точно. Аллах обича всички учения, но хората обичат само своето или само някои определение. Близкото до тях. Любовта, казва Алхалач, е голям разрушител. Ти изчезваш. Това е най-прекрасното разрушение. Любовта те разрушава. Ти изчезваш и остава само прекрасния Бог. Това беше за днес. На 2 септември ще продължим.